Не та, що відійшла від світу, щоб більше не блудити в ньому, а та, на серці якої – замок. Такою хотіла вона бути вранці, а ввечері, як тільки запали сутінки, замок на її серці розчинився сам від себе і спав, загубившись, мов камінь у сірому молоці, що підходила від річки. Утяжене продовж дня, а тепер звільнене, її серце забилося так швидко. Що було його тримати. Дівчина пішла в кімнату, де містилася в них бібліотека, зібрана дідом і батьком, сіла в зручний котель і взяла до рук книжку. Була то одна із найспокійніших книжок дореволюційний Том Нечує Левицького, читала неспішливі потоки слів, які грали, наче переливна вода. І це так дисонува з тим, що робилося в її серці. Що вона відклала книжку, взявши до рук Томик Кобилянської. Дивилася на рядки, а бачила, як у потемнілому небі з'явилася сіра цятка. Більшала і більшала, і вже видно стало людину-птаха в сірому костюмі, лакованих туфлях і солом'яному капелюсі. Бачила, як повільно кружляв він, спускаючись на гору, ось він торкнувся лакованими туфлями жорстви на стежці і пішов, наче дістав під ноги, асфальтований гідник. В глибині дому загрепіли двері, і Галя поспішливо перегорнула сторінку. Бабця спинилась у дверях у допотопному пенюарі, рідке сиве волосся було розпущено, очі западали в глибокі тіньові ями. «Довго збирайся сидіти», – спитала вона, і впустилась і собі в фотель. «Я сьогодні тебе трохи налякала тими розповідями», – стара засміялася коротко і опустила підборіддя на груди. «Може, воно і справді не треба тому вірити?» «Ну, звісно, не треба бабцю», – дзвінко вигукнула Галя. «Мене зараз ще одне турбує, наче не чувши її, вела стара. «Батько твій не прислав за цей місяць грошей». «Може, в нього якась затримка?» сказала Галя. «На городі у вас є досить картоплі. Самою картоплею не проживеш. Я бабцю піду в педтехнікум. Там дають стипендію». Стара подивилася на руку і погляд її блиснув. «Подобається тобі сидіти в цій кімнаті?» спитала, міняючи розмову. «Ми, жінки цього дому, майже ніколи не поділяли пристрасті наших прийшлих чоловіків до книжок. Крім того, Тут майже всі українські книжки, не зовсім весела лектура для дівчат. Тут є Дікенс, Якобсон, Ванг і Гамсун. Скандинавцями цікавився твій батько. Дікенс то лектура дідова. Він мав смак до англійська, сказала, наче спросоння бабця. Знаєш, я не прочитала звідси жодної книжки. То ти нічого не читала? здивувалася Галя. О, читала, засміялася стара. Брала книги в своєї приятельки, власниці бібліотеки. То були Тургенів, Жорж Санд і Мопасан. «І більше нічого, бабцю?» – спитала Галя. Це їй трохи звеселило. «І більше нічого. Кажучи відверто, і ті книжки мене втомлювали. Я була народжена, певне, не для читання. Вона різко звелася, і Галя аж горішню губу закусила, така величава і недоступна стала бабця». Щось справді королівське було в її поставі, щось особливе – поклик, на казки, наче було їй не 67 років, а принаймні з 500. Галя навіть злякалася її ветхості, адже тут, у порожньому домі, їм буває зовсім самотньо. Зрештою, могли б продати дім і перебратись у місце людніше, але бабця мала рацію, щось є в них особливе в жінках цього обістя. Споконвічно жили в ньому жінки. Так воно, мабуть, буде і далі. Забрати звідси стару, все одно, щоб пересадити оранжерейну квітку у ґрунт, відкритий вітрам і холоду. Вона вже з іншого тіста зліплена, хоч і в ній також багато від жінок цього дому. Оранжерейною квіткою, принаймні, вона не стане. Її чекає робота і активне життя, бо хто зна, чи той майже нереальний батько, котрий утік звідси після смерті дружини, колись повернеться під цей дах, присилав сюди ще місяця гроші, наче відкуплювався від них, і на ті гроші вони всяк так жили. «Але прийде момент, – думала розважна Галя, – і ця ненадійна нитка урветься. Той момент таки прийшов. Останній чоловік в цього дому, розтанув, як розтає дим, і вони із старою так більше нічого про нього – і не почули. Значно пізніше Галя намагатиметься уявити батькове лице, і в синій дим вона побачить, зовсім такий самий, як о той, що підіймається ранками від річки. «Не засиджуйся», – проказала бабця, і рушила до дверей. Галя не відповіла. Провела поглядом старечу, але ще струнку постать і спробувала дорівняти теперішній образ бабці до того, що відбився був і кількоразово на фотокартках. Вони всі, подумала Галя про жінок цього дому, були гарні якоюсь неприродною красою, а серед них бридке качення. Кроки глухли і глухли, і нарешті замерли в непорушній тиші дому. І ось вона прийшла, глибока оксамитна і безмежна тиша. Галя розвернулася, лампа почала коптіти, чорна нитка повилась у склі, прикрутила гніт, і її кошлата тінь метнулася по стелажах, якими обставлені стіни цієї кімнати. Неподалік від вікна вона почула хрускіт хмизу, хтось ішов просто сюди. Галя замерла, притуливши пальці до густ, а серце її злякано чи спильовано заколотало. З'явилася на шипці чиясь рука з довгими, як кіхті нігтями, і легенько потарабанила – Галя кинулася до вікна, смикнула кваплячись гачок. Це був її другий переступ, думала вона наступного дня після цієї події. Було їй і страшно, і що радісно від спогаду про черговий їхній вечір. Побачила його в темряві, був так само в сірому костюмі, лакованих туфлях та в солом'яному капелюсі. Заспітив до неї білими, аж фосфорилися зубами, зняв капелюха, і схилився, показуючи ідеальний проділ з ретельно напомадженим і прилизаним волоссям. Спершу їй захотілося заплеснути перед ним вікно або ж відіслати, годі їм зустрічатись і мати щось спільне. Але наступної хвилі вона зустріла його погляд, ті очі не були ні гарні, ні розумні, зорили на неї так дивно, що всі застережні слова раптом вилетіли їй із голови. Руки, які хотіла заплеснути вікно, ом'якли і провисли, наче неживі. Вона стояла і не знала, куди подітися, бо ті очі, збагнула вона, розглядати її так, як мав би розглядати принижку овечку вовк. І, на диво самій собі, вона не обурилася на це безцеремонне розглядання, зрештою і сама не знала. Її подобі бридкого каченяти спалахнуло вже під той час те, що було притамане всім власницям цього дому. Сірий за вікном зі своїми дивними гіпнотичними очима вкмітив те відразу і безпомильно. Знову блиснув до неї бездоганними зубами. І ця усмішка засліпила дівчину, наче спалахнула серед неба блискавка. Грому, однак, після тої блискавки не було. Натомість почула вона лагідний і схвильований шепіт. «Добрий вечір, ластівочка, чи вийдете?» І перш ніж могла вона щось розважити, хитнула поспішно головою і без найменшого розважку ступила на лудку вікна і подала йому в темряву руку. Тужі руки підхопили її, і на мент була вона приклеєна до сірого костюма. Рванулася чимдуж, і їй зовсім легко вдалося звільнитися ті непомірно сильні руки і не гадали чинити їй неприємного, а в тілі з'явився зрадливий трем. Тим часом навколо неї повзав, наче павук, проникливий і темний джигуновий голос, а вона здивована прислухалася, як умирає в ній черниця, на серці в якої замок. Не було вже не тільки замка, а й чорної барви на одежі. Він вивів її за хвіртку, галантно поступившись і пропустивши вперед. І, коли проходила вона той рубіж, сталося їй, що він там, іззаду, тільки й дивиться на горі її ноги, була ж бо за короткому домашньому платті, насторожилася і стала обережна і напружена, тіло її поступово забувало щем, який пережило. Повернулася різко і побачила темний дім із єдиним світлим вікном, сумний та замерлий каштан, ганок, що аз сріблився від осяйної місяцем роси. Довкола дзвеніли цвіркуни, знизу від річки, тягло вільгою, напроти стояв незнайомий чоловік у солом'яному капелюсі і ошкірювався, показуючи білі і гарні зуби. «Куди ви мене ведете?» – спитала холодно, і зуби поменшали, натомість, Заквітла на тому обличчі чемна і знову таки гарна усмішка. «Куди ж мені вас, ластівачка, вести?» сказав, чи, власне, проворкатів він. «Хочете, посидимо на скелі, помилуємося краєвидом, а не хочете, буде так, як скажете». Вона терпла на мить від гордості за владу, якою він її наділяв. Тому знову зважилася позернути йому в очі. Були вони нерухомі, Грав у них тоненький промінчик від місяця, а загалом побачила вона там широку і глуху темряву. І знову відчула, як дерев'яніють її ноги, як у тілі з'явився той таке бридкий трем. Згадала і мимовільний дотор, і вогонь, яким нехотяче перейнялася. Не могла витримати напруги і ледве-ледве зібралася на силі, щоб відвести погляд. Опустила голову і пішла по стерці, байдуже. Розглядає він її ноги чи ні. Довкола знову повзав, як павук, проникливий і теплий голос. І сотав він, сотав сіру павутину, обгортуючи, обмотуючи її з ніг до голови. Ще жила в ній іскра тверезого глузду, трималася на споді серця. І він також не забув про ту іскру. Тільки підтримував її гречно під лікоть на крутосхилі чи біля прірви. А тої гречності, чи ж могла вона йому відмовити. Інколи озиралася на своє вікно і мимохідь шкодувала за жовтою тишею, яку покинула. Перед його приходом саме читала красиві повісті Кобилянської. З другого боку вона і раділа. Та жовта тиша така знайома і безвиглядна. Ішла так розполовинена. Одна тут, а друга там, одна весела, а друга смутна, одна щаслива, а друга – нещасна. Даремно плутав і плутав її сірий павук. Вогонь на споді її серця не гас, та й доброї розмови сьогодні в них не виходило. Підійшли до скель, і перед ними розгорнувся величавий і широкий краєвид. У глибокій долині лежав, як синя дорога, блідий і спокійний тетерів, темніло внизу, і з боків громадя дерев Височили великі пологі горби, і тьмяно поблискували дальші і ближчі скелі. «Краса яка!» – прошепотів за її спиною Анатоль.